Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Sid kreativitetspodd. Det är avsnitt 28 idag och idag är det en solig dag men blåsigt. Så att om det, om det är ljud i bakgrunden, sus och brus så vet du vad det beror på. Idag tänkte jag prata helt kort om det här med vad väntar vi på egentligen? Hela tiden verkar vi ju vänta på någonting. Någonting som ska hända. Att det ska bli helg. Att vi ska gå ner 10 kilo vikt. Eller att, ja, ibland vet jag inte riktigt vad. Vi väntar på att alla planeter planeterar i solsystemet ska stå på en linje och då som ett magiskt, magiskt trick så ska vi äntligen komma igång med det som vi har hela tiden gått och tänkt på och planerat och, och drömt om och ja, man kan hålla på med det ganska länge innan någonting verkligen blir av men egentligen vad väntar vi på? Egentligen så tror jag att det här med att hålla på och tänka på saker och ting för länge gör att vi inte kommer någonstans. Och jag är jätteskyldig till det här själv. Ibland så kan man tänka på saker så länge att de blir oerhört svåra saker på vår lista att göra att vi till slut nästan, ja, nästan ger upp. Och så sen, som det har varit för mig, de gånger man till slut ändå sätter igång och, och faktiskt får det gjort så kan man nästan bli lite, lite stött. Men var det inte mer än så här? Och jag som har gått och haft så mycket ångest och hetsat upp mig så mycket över det här. Jag tror att det största problemet är att vi bara ser hela projektet. Ja, Helst också när det är perfekt och färdigt och eh, hur mycket jobb det är innan vi kommer att komma dit. Och så ger vi upp lite grann innan vi ens har börjat. Många projekt är ju, ja, rätt stora. Men eh, i grund och botten så är det ju en hel del små, små, små, små steg som leder oss dit vi vill. Och jag tror att ett eh, viktigt sätt, ett bra sätt för mig i alla fall att eh, lyckas med någonting, det är att först dela upp det i alla de här små, små, små stegen och lägga dem på en liten turordning och så sen så bara börja beta av dem. Mekaniskt, ungefär som en skördetröska. Bara äta sig igenom, punkt för punkt, för punkt, för punkt. Och inte engagera så mycket känslor i dem. Inte hetsa upp sig så mycket. För att när man bryter ner ett jättestort eller åtminstone sådana saker som man tycker är lite läskiga i mindre delar så tar man bara ett steg, nästa steg, nästa steg. Och så tar man nästa steg. Då är det så små skitgrejer i sig att man inte behöver hetsa upp så himla mycket. Så kan man lite grann lura sig själv att tänka, ja men jag jobbar den här lilla grejen. Och, och sen är jag jättenöjd att jag gjorde den lilla grejen. Och så sen så tar jag nästa steg sen. Men genom att ta det lilla lilla steget så avdramatiserar man allting rätt mycket. Och inser att ja, men det här var ju inte så himla farligt. Jag kan ta det där andra lilla steget också. Så att det finns en massa olika sätt att uh, mäcka eller hacka kring sin egen hjärna som jag har pratat en hel del om i, i olika avsnitt i den här podden. För mig är det ett sätt att uh, hitta vägar runt omkring mina egna små mentala hinder. Eller små, och små ibland är de ju rätt så stora. och Inte alltid att de är i proportion till vad de är värd. Det har jag också pratat om förut. Att många av de här små, små trickerna som är ganska... Uh, Ja, rent ut sagt banala och triviala de kan knäcka sådana saker som vi upplever som oerhört jättesvåra men motsatsen gäller ju också att uh, det här inre motståndet igångsättningsmotståndet och det res resilience som uh, Steven Pressfield pratar om som han har pratat också om uh, i sina böcker Get It Done och uh, War of Art och lite andra böcker som man har skrivit som är jättebra för att få lite fart under enda lykten och, och få gumpen att lätta från soffan och, och tv-apparaten och alla de här sakerna som vi passiviserar oss själva med. Distraktioner som vi kallar för avkoppling kan lätt bli sätt att sabba för oss själva. Men vad väntar vi egentligen på? Livet pågår här och nu och vi vet ju faktiskt inte hur många dagar, år eller sekunder vi kommer att leva Kast. Och eh, jag ska snart genomgå en jättestor operation. Jag ser inte fram emot den på ett sätt eftersom att det är ganska läskigt samtidigt som att det måste bli gjort. Vissa saker måste bara bli gjorda för att man ska kunna komma liva vidare i sitt liv förhoppningsvis. Men det har ju också gjort att eftersom att jag vet att det blir en lång sjukskrivningstid och att jag kommer att bli ganska begränsad i vad jag kan göra för någonting. Jag kommer naturligtvis att försöka göra allt jag kan för att inte bli tokig. För att sjukhus har den inverkan på mig att jag tycker att det är oerhört, oerhört besvärligt att sitta bara i en säng. Och det är inte hälsosamt heller så att efter bästa förmåga försöka hålla sig i rörelse så att inte kroppen gnekar igen och... och och man samla vätska i lungorna och allt sånt där annat som läkarna brukar vara noga med. Jag har alltid ett träningsprogram när jag hamnar på sjukhus. Jag har ju gjort, gått igenom några operationer nu här. Att hålla mig i rörelse, det är nummer ett. Att utföra varje dags lilla lista på mina egna uppdrag som jag har gett mig själv. Det kan vara ganska små saker. Men för att hela tiden hålla mig i den rörelse som jag kan och klarar av och för att inte bli tokig lite grann militär disciplin över hela i sjukhusmiljö och, och bland annat försöker jag lyssna på så mycket poddar och ljudböcker som jag kan för det är någonting man kan göra även när man kanske är lite begränsad i vad man i övrigt kan göra jag försöker att gå mina promenader och jag försöker att se till att alla de här praktiska rutinerna sköts runt omkring mina egna mat och bädda och hålla ordning på mina saker, dricka vatten och allt det där. Men jag försöker läsa och skriva och tänka så mycket som jag kan och orkar. Och jag försöker använda tiden effektivt. Det låter ju ganska märkligt, men man har ju mycket tid att tänka och ägna sig åt kreativt arbete. Och det är ju ett trick som jag pratat om tidigare just det här när man är i tråkiga situationer som man vet att man bara måste göra men det är bara gör göra det bästa möjliga av situationen. Göra det bästa möjliga av situationen efter de rådande omständigheterna, efter bästa förmåga och som förutsättningarna tillåter. Det är hela tiden min drivkraft. Och när man sitter och väntar i ett väntrum eller när man kanske måste stå i kö så kan man ju ägna några minuter åt att fundera på sitt kreativa projekt som man sysslar med vad nästa steg blir. Vad ska jag göra härnäst? Och det här tankarbetet, då är det här att strukturera upp och försöka göra den här listan över nästa steg istället för att sitta och älta det när man egentligen borde göra någonting praktiskt, när man har möjligheter, då man faktiskt har möjligheter att göra nästa steg. Det är onödigt att slösa bort den tiden, då är det bättre att arbeta verkligen konkret med sitt kreativa projekt. Men när man inte kan arbeta konkret med det som man brinner för, då... Använd jag tiden som är dödtid till att tänka och att försöka tänka konstruktivt, strukturera upp saker, försöka prioritera och försöka helt enkelt se vad blir mitt nästa steg i det och det och det och det och det. De och de olika projekterna i det och det kreativa sammanhanget. Och jag blir lite gladare när jag faktiskt kan göra någonting vettigt av även tid som ibland känns helt ovettig. Att sitta långa tider i telefonkö eller sitta i bilkö eller att vänta på saker och ting. Det är ju det vi nästan ägnar ja, alldeles för stor tid av våra liv till att göra. Och ibland är den här väntan nödvändig. Man kan inte precis hoppa över att sitta i väntrummet till tandläkaren. Det skulle vara ganska ohyfsat. Och vissa gånger så tar saker och ting den tid det tar helt enkelt. Det får man acceptera. Och kan man bara komma till ro med det. Sluta fred med sig själv och inte bli så frustrerad och rastlös. Och, jag menar det här med road rage. Att sitta i en bil och vänta i bilkö. Det är ju inte det festligaste som man kan tänka sig. Men med lite ljudböcker i bilen och lite poddar eller lite kreativt tankarbete då kan man ju faktiskt använda den här dödtiden till någonting vettigt och jag försöker hela tiden att göra det. Och det är en stor tröst för även när man hamnar i situationer där man känner att åh gud om jag bara fick komma härifrån någon gång, då kan jag stoppa den negativa tanken och så kan jag tänka att okej, okay, det här är inte skitkul vissa sociala sammanhang kan ju också vara jättetråkiga fast det är väl egentligen tänkt att det ska vara trevligt men alla sociala sammanhang är ibland inte jättefartfyllda utan det är liksom mest bara att sitta och sitta av tid ibland i vissa sammanhang för att vara ja, den sociala konvenansen och för att vara artig och sådana saker man behöver ju inte vara direkt tvär otrevlig men när man måste förhålla sig lite mer passiv så kan man använda den tiden lite effektivt och det gör jag genom att då sitta och tänka lite grann i smyg, man kan ju göra det lite grann i smyg snyggt sådär, samtidigt som att det blir det här lilla förbjudna extra, allt som man kan unna sig och att ägna sig åt mental återhämtning jag pratade ju om det i ett tidigare avsnitt, just det här bilen, när man sitter i bilen och kör långa sträckor ibland. Eller de här pendlingsturerna, de här rutinmässiga. Då kan man ju ägna sig åt att uh, lyssna på uh, uppbyggande musik, sånt som laddar en med energi. Man kan ju ägna sig åt ljudböcker som sagt och poddar och man kan till och med få sjunga och verkligen använda hela sin, uh, sin lungkapacitet- för att ibland känner jag att det är himla bra att få ventilera. Det är ett bra sätt att få använda sina, sin pipa helt enkelt. Nu skulle jag jättegärna vilja sjunga i kör eller sjunga i olika sammanhang. Men jag har inte än i alla fall, inte än, hamnat i det, i det sammanhanget att jag sjunger mera organiserat eller så. Jag vet inte om det ligger för mig men jag känner att jag mår bättre av att sjunga lite i bilen faktiskt. En del sjunger ju i duschen och det kan ju vara oerhört frigörande och kreativt faktiskt att man får, man får lätta lite på, på pressen och stressen och ventilera ut och få kanske um, agera ut lite grann och samtidigt som jag tror att man behöver vara lite goofy, lite fjantig och larvig och just det här med att kreativitet hänger ju jätt, jättemycket ihop med att våga vara Löjlig och att våga göra misstag, att våga sätta sig själv på spel och inte ta det på så stort allvar. Att ju mer man vågar bjuda på sig själv, ju mer kreativitet växer och ju mer kreativitet får man tillgång till. Man får tillgång till sina magiska, kreativa superkrafter som jag tänker. Det här med att gå i barndom är inte helt och hållet, vad ska man säga, en negativt. Jag tycker att det kan finnas himla bra sidor med det som vi behöver. Vi behöver inte vara så himla allvarliga jämt och vi behöver inte vara så himla strikt och, och samla vuxen vuxenpoäng jämt. Liksom. Lite grann barnslig ibland då och då det tror jag är nog faktiskt någonting som kan liva upp. Sen om man inte vågar göra det kanske... Kanske olämpligt att göra det på alla ställen. I alla sammanhang passar det inte. Men ganska många fler än vad vi vågar tror jag. I alla, alla fall, absolut. Och som man säger, humor, det är intelligens som roar sig. Sug på den. Och jag är en sån här person som faktiskt har vågat vara ganska barnslig och fjantig och larvig och bjuda på mig själv ganska ofta och skämta rätt mycket. Det faller inte alltid väl ut, men för det mesta så brukar det leda till en hel del roliga situationer och oväntade meningsutbyten och faktiskt också ett sätt för intelligenta personer att motionera sig själva gentemot varandra, lite sparringsmatcher där. Att humor kan ta oss till platser vi inte hade en aning om. Och det här med humor och glädje är så himla viktigt för att vi ska få den här livsglädjen och den här livskraften. Som jag känner är lite grann av en siamesisk tvilling till kreativitet. Att vara den lidande konstnären, visst. Det ger kontraster, det här med att se de svarta sidorna och djupet i livet och allvaret. Det har jag pratat om i ett ja, väldigt tidigt avsnitt av Kreativitetspodden för den som vill lyssna tillbaka. Men... Vi behöver också glädje. Vi behöver den här motorn som driver saker och ting framåt. Den här som, äh, det är inte så jäkla noga. Jag vågar eller liksom vågar göra saker och ting snabbt. Och det är lite grann det som är den här poddens tema idag, just det här. Vad väntar vi på? Sätt fart för 17 gubbar. Livet går inte i repris. Det är ingen dressrehörsel. Och eh, vi vet inte när det tar slut. Och därför är det ju ännu mer angeläget att göra det allra, allra bästa av det vi har, som vi kan just i varje situation, för livet är här och nu och för att återgå till det här med den här stora operationen som jag väntar på så är det ju faktiskt så att nu ligger jag verkligen i, vad ska man kalla det i det är botkamp intensivt arbete med alla saker som jag känner att jag vill försöka funnan och det är inte i med något negativt. Naturligtvis måste man ju arbeta och försöka komma lite på plus när man vet att man kommer att bli kanske sjukskriven under en längre tid. Men det är ju också det här att känna att jag får göra alla de här kreativa sakerna lite grann nästan i dubbla hastigheten. För att sen kommer det inte precis att gå i dubbla hastigheten krast uttryckt. Så att jag har haft en oerhört kreativ period nu och jobbat som bara 17 Med saker och ting som jag verkligen älskar. Och som också är ganska svåra. Kreativt arbete är alltid ganska krävande. För att det sätter oss lite grann på... Vi blir utsatta lite på... Vi måste balansera på slaklina och vi känner oss utsatta för att... Kreativt arbete är ju alltid en risk att bli kommenterad, kritiserad folk har alltid åsikter speciellt de som jag har pratat om förut som inte gör ett förbannade dugg själv de är väldigt duktiga på att sitta bredvid och vara baksätesförare eller kritiker, de är oerhört duktiga kritiker och kan ha åsikter om både det ena och det andra men själva har de inte så mycket som de, som de lägger upp på bordet för att det är ju det liksom så här att, som kreativ människa är man den som lägger sina grejer på bordet och visar upp dem att visa upp sitt kreativa arbete. Nu kanske inte alla strävar efter att ha en publik. Eller att bli sedda eller bekräftade genom sitt kreativa arbete. För mig är mycket av det kreativa arbetet en inre process. Någonting som jag gör för att jag mår bra av det. Och för att jag behöver det. Och för att det tillför mitt liv så himla mycket. Så himla mycket mer. Men eh, någon gång kanske. Många människor som är kreativa vill... Eh, ja dela det. För att jag tycker att det är också en väldigt vacker tanke att dels dela med de som själva har delat. De som har gett en själv mycket vill man ju ge tillbaka, bjuda igen. Också våga visa att jag kan bjuda på mig själv, även om jag tar risker och att det är lite otäckt och lite läskigt. Men jag kan också samtidigt skaka av mig och ruska på mig och säga, ja, det är så här det är och jag, ja, take it or leave it eller... Funkar det för dig så är, det, är du nöjd Så är jag nöjd Och om du inte är nöjd så är jag ledsen, Då får du söka någon annanstans För det här är de grejer som jag har skapat Och de var viktiga och är viktiga för mig Och varje kreativt projekt tror jag har I alla fall en viss grupp människor Som behöver och vill ha den Det gäller bara att hitta dem och framförallt jobba för sig själv, för sin inre process, för sin inre glädje, för sin inre tillfredsställelse och för att känna att ens eget liv har mening. För kreativt skapande för mig, förutom att det är problemlösning i grunden. Problemlösning är oerhört kreativt, men också så är det det här att det ger mening. Någonting mer än att bara äta, sova, skita och... ja arbeta. Arbeta tycker jag inte är någonting negativt. Att försörja sig och att göra rätt för sig är inte negativt. Men, och jag är inte mycket för att konsumera egentligen. Men däremot så just det här kreativa att skapa egna värden i sitt eget liv. Jag är ansvarig för mitt mående. Hur jag mår. Jag kanske inte kan påverka alla parametrar i livet eller universum eller i verkligheten eller andra människor. Det går inte att styra det och jag tror inte man ska styra det. Men den enda människan och den enda sak som jag egentligen har viss kontroll över det är mitt eget mående, mitt mentala känslomässiga mående. Och kreativitet och skapande det är det som gör att jag vill leva, orkar leva och inte vissnar och blir en tråkig typ, inte stagnerar för att stillastående vatten ruttnar och det är bara döda fiskar som följer med strömmen, det är ganska vettiga måtton faktiskt och jag, det är därför som sjukhusvistelser och passiva situationer för mig är oerhört krävande eftersom att jag tycker att jag inte ingenting rör sig och ingenting händer och jag får inte syssla med det som jag faktiskt måste syssla med för att må bra av och Livet består ju av en massa olika saker. Där ibland saker ting står still och vi måste sitta och vänta på saker och ting. Men jag tycker vi ska inte göra det onödan. Att hela tiden gå omkring med några inre, inre saker som vi lägger upp som, som hinder, mentala hinder eller bara som orsaker eller saker att gömma oss bakom eller som ursäkter att prokrastinera. Visst, alla prokrastinerar, det gör jag också. Men att hitta lite vägar runt omkring det men framförallt inte bara sitta och vänta vänta på att något ska hända, vadå? Det är du som styr ditt liv det är du som får saker och ting att hända i ditt liv det är du som styr ditt mående och att ta ansvar för sig själv och sitt liv och sitt mående och, och påverka de parametrar som man faktiskt kan påverka i positiv riktning det är ju det som är vårt uppdrag Så att, vad väntar vi på? jag tycker vi ska sluta vänta och sätta fart och göra en massa saker och jag har gjort så fruktansvärt mycket saker men det gör jag ju hela tiden i och för sig för att jag är en sån här ja, man säga, hyperaktiv person det är en, en liten gen som jag har i min släkt så att jag kan inte rå för det helt och hållet och ibland kanske det inte alltid är det så praktiskt när man till exempel helst skulle behöva sova på nätterna så är det dumt att ligga och Planera en massa saker. Böcker och romaner och kreativa projekt och sånt där som jag tycker är vansinnigt roligt i och för sig. Så att på sätt och vis så kanske jag gör det jag vill, men ibland är det inte riktigt jättepraktiskt. Men hur som helst, jag har gett ut en ny bok som heter Pitch 13. Som är ganska vad ska man säga, dark, ganska mörk, fast ändå himla rolig och det är mycket action och fart och fläkt och några av mina mina alfa och beta läsare har uttryckt det på lite olika sätt men även om det är oerhört mörkt och hemskt på många sätt och vis så är det ändå så på något vis så, så hemskt och så illa och så mycket action att man tycker att det nästan blir roligt i alla fall Eller, det finns en viss underliggande svart galghumor bakom och det är väl kanske min egen galghumor men det är i alla fall en urban fantasy som är, ingår i en serie om lite övernaturliga ja, en övernaturliga, övernaturlig värld med personer som har lite annorlunda egenheter och egenskaper kan man säga, men allihopa har inte riktigt upptäckt dem. I sig själv alla har lite olika. Vi är ju alla unika individer tänker jag och det är de också som ingår. Jag har några starka karaktärer. Man får lära känna dem en efter en. Och i den här pitch 13 så får man lära känna en av huvudkaraktärerna riktigt mycket. Och i nästa del som jag jobbar med just nu som kommer att komma förhoppningsvis snabbt nog eftersom som... Några stycken har sagt att nu vill de ju verkligen veta hur det går eftersom att, ja, en, en väldigt um, um, spännande och um, rolig cliffhanger på slutet på första delen och som är en språngbräda in i nästa del som kommer att heta Strike Nine. Jag har valt att uh, ha titlarna på engelska. Jag har väl en, ett, en anledning. Det finns ett litet tema där som är lite dolt. Men böckerna är skrivna på svenska så det är ingen fara. De finns som e-böcker nu nästan överallt. Adlibris, Bokus och... Uh, i på alla de internationella plattformarna också man handlar på Amazon. Jag föredrar att handla mina e-böcker på Kobo, inte bara kanske men ganska mycket. Men Bokus dito och Adlibris motsvarighet, där finns också boken Pitch 13 just nu att köpa så att till ett mänskligt pris så att om ni vill fördjupa er i mina i mina lite dark fantasy fantasisidor så ja, välkommen. Jag tror inte ni kommer att bli besviken. Jag hade himla kul när jag skrev boken även om att som sagt den är väldigt mörk. Men också den här karaktären kräver ju det eftersom att det skulle inte vara trovärdigt inte varken hennes person eller hennes bakgrund eller hennes liv som det har varit skulle verka trovärdigt om det skulle vara det ja, det funkar inte med hopp och lek då och eh, jag gillar henne hon är lite skärv så där på ett eh, ganska eh, oskärmigt sätt som är så oskärmigt att det eh, till slut <coughs> faktiskt blir ganska <coughs> ursäkt mig skärmigt. och eh, som sagt det går att köpa dem på Amazon, den här boken på Kobo och Amazon och eh, Apple och en massa andra ställen. Jag kommer inte ihåg, men det finns jättemånga olika ställen. Snart kommer de att gå att låna på bibliotek också, de här böckerna. Ytterligare en e-bok som jag faktiskt har kommit ut med som i och för sig inte krävde lika mycket arbete eftersom att själva boken var klar. Det är en, en uppdaterad och reviderad eh, version av skap och sälj. Det är inte jättestora förändringar. Jag har mest kollat att eh, länkar till webbsidor och sånt funkar och putsar lite på... Um, några små ställen men det är ganska lite men i alla fall så finns skap och sälj nu som e-bok också till ett lindrigare pris än om man köper pappersboken och fördelen med e-böcker om man läser det på telefonen eller på plattan eller på sin läsplatta eller på sin dator då är det att man kan klicka på länkar och komma direkt till hemsidan direkt. Och det är ju en himla fördel med till exempel Skap och Sälj som är väldigt mycket ett resursskafferi till många bra ställen. För den som är en skapande kreativ person och som kanske vill... Gå ett steg vidare med, sin, med sitt intresse eller sin hobby eller sitt fritidsintresse. Om man vill kanske ha en liten verksamhet som ger lite slanta tillbaka som hobbyverksamhet eller kanske till och med starta ett litet företag eller arbeta som entreprenör eller som egenföretagare. Det är den skapa- och sälj bok som jag själv hade velat haft och den starta eget och entreprenörshandbok som jag också skulle ha velat haft när jag började. Jag sa ju upp mig i december 1999, det är ganska länge sedan, och sedan dess har jag jobbat sedan 2000 som min egen. Och jag driver ju www.sidharta.se det finns ju på Soundcloud i alla fall, där i loggan så ser man då hemsidesadressen där man kan se en hel del, jag har väl samlat en hel del av mina olika verksamheter under ett paraply där, så att man kan klicka och komma till min webbutik man kan klicka och komma till den här podden man kan klicka och komma och läsa om mina olika böcker och olika projekt som jag sysslar med och så vidare och så vidare så att uh, www.sidharta.se börjar jag bygga upp från 2007 kan man väl säga eller lite tidigare kanske. Egentligen, ja, min webbutik startade då lite grann av ett misstag i maj 2007. Som mest var tänkt för att jag skulle lära mig det här med hur det funkar under i olika, på olika webbplattformar när det gällde e-handel. Så att jag testade en massa olika e-handelsplattformar öppen källgård för att kunna erbjuda mina, firm äh, mina för äh, företagskunder eftersom att jag sysslar ju med data och it i grunden så jag har haft en hel del kursverksamhet och äh, äh, webbproduktion och äh, jag också ville kunna erbjuda mina kunder att starta e-handel och tar ett steg längre än att bara fixa de tekniska lösningarna. Det var så det började och sen urartade en hel del. Så nu har jag en e-butik med 2500 artiklar i sortimentet Still Counting och jag driver ett förlag skriver en hel massa böcker och har en hel del på disken som jag hoppas att jag ska ut inom kort. För egentligen som jag har sagt hela tiden genom det här avsnittet, vad väntar vi på? Vad väntar jag på? Det är bara att sätta fart och försöka få ut alltihopa. Det gör ju inte så stor nytta på min hårddisk egentligen. Det är ju det som är lite synd. Jag har ju så himla, himla mycket material också som handlar om forntida järnframställning och vikingatida smidig och sånt i och med att jag jobbar också med lite sådana prylar eh, som jag brinner för, arkeometallurgi och lite sånt här. Man kan ju gå in och kolla på www.hellkärn.se Hellkärn med E-H-E-L-L-T-J-E-R-N.se Jag tror att man hittar de länkarna också på sidharta.se om man går in och tittar där. Jag har ju tänkt att det ska bli navet så att man ska kunna, kunna hitta alla mina olika verksamheter från Sidharta. Jag hoppas att du har haft behållning av det här avsnittet av kreativitetspodden. Och vill du stödja den här podden, klicka gärna på bidra som finns också på www.sidharta.se. Och där finns det lite olika tips hur du kan hjälpa till. Det kan vara allt ifrån att skriva en recension och ge bra betyg för den här podden i, till exempel på iTunes e eller på Soundcloud eller på alla andra ställen. Det här finns ju också på Stitcher. Alla olika stora plattformar kan man hitta eh, kreativitetspodden på nu. Så det skulle vara en jättestor hjälp för mig och eh, en bekräftelse att jag sysslar med något som är, är värt att hålla på med för dig. Och om du har haft behållning av det här så kan du också bidra med en slant till Donera till Paypal och Payson. Det finns också en länk där på under, om du klickar på Bidra från sajten. Och du får gärna titta in på Bokus at Libris. Sök på Katrin Tangen, då hittar du mina böcker. Och det är väl en växande lista. Så att, ja hoppas du hittar någonting där som du har användning av. Skap och sälj Excel kan jag varmt rekommendera om du känner att du vill komma vidare som entreprenör eller som företagare. liksom En liten kick in the pants som jag själv hade längtat efter att ha fått då på den tiden och fortfarande faktiskt. När jag läser skap och sälj för min egen del så kommer jag på mig själv att tycka fan vad jävla bra det här. Ursäkta min ibland lite raka svenska, att jag liksom känner, men alltså det här är ju precis precis det man behöver absolut, för att orka och vilja och få den här extra energi, gnuttan, så att man ska liksom kunna dra allting ytterligare ett litet varv till ibland också när det är tungt så behöver man det här stödet som man inte och bekräftelse som man kanske inte kan vänta sig från sin familj eller de som finns i ens vardag, för de har upp de har fyllt upp med sina liv och kanske också längtar efter bekräftelse att någon ska stötta och pusha dem lite grann. Och då tycker jag att skapa faktiskt verkligen ger den, den där pushen som man behöver. Också som skapande, fritänkande människa. Så att ja, nu finns den som e-bok i alla fall. Hoppas att du ska trivas och ha det gott. Vi hörs mer igen. Hej då! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Siddharta, gå in på www.siddharta.se, z i d, -d -h -a -r -t -a Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidharta's webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris Libris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!